Пан Василь перепросив його від жінчиного імені за невдало мовлене слово, запевнивши святого, що мала на увазі не тілесне батьківство, а духовне. Бо отцем прийнято звати і ченця, і священника, і саме за такого отця не тільки дітям своїм, а й собі вона блаженного має. «І я також, – сказав пан Василь, – маю твоє преподоб'я за духовного собі отця». При тій розмові відпав від виразки блаженого черв'як і скотився по сосні на землю, просто під ноги панові Василю. Той узяв його в руку і відійшов. Послав за ним преподобний Георгія, звелівши спитати, навіщо узяв руку смердячого черва, що відпав від зігнового мого тіла. Тоді пан Василь розтулив долоню, і Георгій побачив на долоні, Блискучий діамант, що аж світився і вигравав гранями. «То не є черв'яка, діамант», – сказав пан Василь Георгію. «Перекажи це преподобному». Георгій побіг і оповів преподобному, що сталося, і той повів. «Передай йому, це від мене дар за віру його, і хай залишиться при ньому». Минулого літа, коли це й сталося, Георгій був у Володарі і, завітавши до панів Полявських, спитав, чи зберігається той діамант. І пан Василь показав Георгієві його управленого вікону Богоматері. Отож, коли є бажання, можна його й тепер у панів із Володара побачити. «Неодмінно так чинимо», – сказав Сузонт. «Чи були подібні випадки з кимось іншим?» Це тільки раз сталося із паном Василем, сказав Георгій. Зависла мовчанка, вогонь палав слабше, очевидно, учні Микитині перестали підкладати хмиз, тлів тільки жар, з якого вряди годи виривалися язики полум'я. Чи є ще якісь запитання до нас? спитав Антоній. Тільки одне, сказав Созонд. Чи всі дванадцять років простоє святий на стовпі? чи часом сходить на землю? На землю він часом сходить, мовив Антоній, коли приймав їжу для природної потреби. А коли перестав її приймати, то тричі на рік. На різдво тоді сторонніх людей на святому місці немає, хіба забреде хтось випадком. Це свято і із нами, співаючи боговгодних пісень та псалмів, на Великдень і Трійцю, коли цей час тут є, також обходить усіх, благословляючи. Якраз післязавтра Трійця, і ви зможете це побачити. Але сходить тільки вночі і ненадовго, а після обходу острова, чи після різдвяного, бо співання, повертається назад. Усе запитав. Усей дуже задоволений із ваших уповідок та відповідей, сказав Сузонт. Тоді Антоній звів руки, заплескав у долоні і закричав до уломних та почварних. Тепер спати, розходьтеся спати, годі витрішки їсти, і щоб мені ніхто вночі не блукав. Уломні й почварні посунули в темряву. Микитині учні зачекали, поки вони не зникнуть, побажали нам на добраніч і відійшли. Перший Антоній, за ним Теодорит, потому Симеон, Євагрій, Никифор та Георгій. Розділ 17, у якому розповідається про другу зустріч із Карликом Мусієм і нічні та ранкові пригоди на острові. Ми були повтомлювані, через це задоволено повлягалися, принаймні я. Сосун, правда, сказав, усі оповідали чуда, крім тебе, брате Михайле, чи, може, їх не знаєш? От не знаю, але сон мене морить, сказав я. Созун, очевидно, й сам був зморений, бо голосно позіхнув. Помолімося на сон та заснімо, мовив він. Ми уклякнули і помолилися впівголоса. Але тільки знову лягли, як почулося у темряві шарудіння. Потім з'явилася голова та постать, що крадьки ступала.